Là, pour moment l’zo neu s’vaku berles Elurrra ekialde gutz doa beraz badiludi uh, lasaitituz doala, pauen ez da gehiago elurrikta pentsatzen dut Euskal Herrian berdin dela. Gure kezka handiena orain, beraz zuentzat kostaldian beste, hainbestebaan gehiago barnekaldean, temperatura hotzak eta jizotz arriskua dira. Gaur temperatura altuenek ez dituzte iru lau graduaak gaindituko eta horma arriskoa handia bada egunaren bukaerarako. Angelun 0petik gradu bat pauen zeropetik borst beraz temperatura negatiboak. Beraz kasu hormari jendea jendeen bailen sartu behar da etxera eguna deno. le plut Temperatura negatiboak ukanen ditugu egunaren ondarrean. Beraz, beraz kasu hormari eta jendea ahal bezaingoiz sartu behar da etxera. hemekikidatu eta segurtasun neurriak errespetatu. On duzman, on le Hemekiki datu on frenoa erabili brusk, eta ez, brusk, ez mugimendu azkarrik brusk, egin, dena gozoan egin behar da. Brusk, bainan, batez ere gure mezua hau da, kasu hormari batez bat ere barnekaldean albeza ingoi sartu eta pan pan kasu eginez pan pan gidatu.